Rama desde Coruña Eloy desde Coruña E, de e non desde Santiago Este é nato original Un podcast no que quedamos de vez en Cando Para gravarnos falando de podcast E de outras cousas interesantes Que escuitamos en podcast Empezamos Moi ben Pois eh, Foi un tampiño que non gravamos Mellor tres meses eh, Durante este tempo pois, Apareceron temas eh, Que fomos Eh, en, comentando no grupo de WhatsApp algunos pasamos deles, outros debatimos e metelos ou no no programa de hoxe eh, finalmente pois pues, temos unha guía para empezar a falar e hai moito na recámara eh? non te desa sensación de que temos moito na recámara incluso, nunca tanto tuvamos Bueno, sí, pero bueno. recámara... Eu ah. só vou falar do que teño diante sí, que nos quedemos sin tema. Moitas veces despós a recámara despós queda en nada, ¿no? Eh, sí. Supoño que con bo, con bo criterio, moitas veces, pero... Había un proxecto sobre a lei de costas. Eh, a... <ríe> Ese ainda está na recámara. <ríe> sí, sí. <ríe> Está na antecámara, está perdido por aí, non sei se na recámara... Aínda pensei, neste, este bravo volvín a pensar na, na eso da lei de Costas, pero ainda non sei, sei, pero bueno, está na recámara aí. Probablemente penses todos os veranos. Sí, sí, bueno, os outros foros especiales, pero neste último volvín a, a pensar no asunto. Pero bueno, xa veremos como... veremos se algún día volve esto. Bueno, pois pues moi ben. Eh, pois pues, do primeiro que vos quería falar era, eh, bueno, pasou unha cousa curiosa eh, hai unhos meses eh, foi un problema ca, como gestionaba Spotify a publicidade dentro dos dos podcast dos capítulos de cada, de cada podcast esto desde que, desde que o sugerín como tema de conversación xa se solucionou porque era un bug un pouco extraño eh, pero bueno, parece curioso Eh, o, que vos, o que me pasaba era que bueno, cando escoitaba podcast en Apple eh, en Apple Podcast ou, bueno, supoño que calquera outra plataforma funcionaba de unha forma parecida eh, podía escuitar directamente do stream ou podía baixarlo e escuitar en local. Eh, casi sempre intento baixarlo cando teño unha wifi ou tal, sobre todo pues, pasoume moito cando estaba en en Francia, coñen o cabo a estombre de baixar todo o pón móvil. E, e o que pasaba co, con como traballa Spotify, cando tes un archivo en local, pues tes un archivo de, eu que sei, 32 minutos, que sei, un capítulo. En un momento, no minuto 14, ou cando teña a señal de vou meter un anuncio, interrumpe esa grabación e arranca unha grabación do anuncio que non ten en local, nese momento, conectase de baixa. Ou, bueno, se te ha escapado o so seu dato, non sei que faría. Pero, facendo eso, eh, o que me pasaba, eh, o que me molestou foi que acababa a grabación do anuncio e, eh, en vez de volver ao punto inicial, directamente daba como acabado ese capítulo, e eh, pasaba ao siguiente da lista. Porque... Eh, visualmente eh, pasome estando conducindo e tiña a pantalla adiante e eh, vio que estaba facendo o móvil eh, pois pues, poñía un capítulo además creo que me pasaba solo cos podcast de Gimli, de Gimlet perdón, non do enano de... <risas> eh, tería, podías fazer un bon podcast ese enano, pero bueno eh, pois pues, o que me pasaba era aparecía pois pues, eh Reply all, capítulo 11 sei canto, 32 minutos, eh, empezaba a avanzar. Eh, cando entraba a poñía seguía poñendo reply all, capítulo 11 sei canto, e eh, avanzaba ao minuto de grabación do anuncio. Cando chegaba ao final, pois o sistema consideraba e acabe este capítulo, vou pasar ao siguiente da lista. Isto pareceme inaceptable, eh, no sei, pareceme sorprendente, incluso. É eh un bug que o detectálo non sei, pasou mellor durante un mes unha actualización a reloj. Pero iso significa, Rama, que en Spotify ti escoitas máis anuncios que outros, non plataformas? Pode ser. Por que? Non, non sei, porque todos os podcast teñen a súa interrupción para anuncios. Claro, pero está, está embebida, no MP3, que te baixas, non? Tú, con que me estás falando, se entendín ben, é eh, que tú baixabas en local ese archivo e, uh -huh. además, ten un extra de anuncios, non? Como... Eh, no, pero o archivo que me baixo eh, está sin anuncios. Por lo menos, eso pasábame cos de Gimlet, que como é parte es que de Spotify, mellor o intentaron gestionar de outra forma sí. e saliu malo. Porque cos que non eran de Gimlet, que che pasaba entonces? No, recién... pa, pasou hai tres meses, eu non o recordo ben Pero... Igual tamén me pasou con algún de, de NPR O en Planet Mon y algún destes que, que o resto, pues escoitabos normal E eh? aparecían os anuncios dentro da grabación pero de que tampouco estou mirando para a pantalla do móvil mentre se escoito podcast claro, xa, normalmente. Entón, isto pasoume varias veces e algún hasta dudo que non me dará cuenta de que me deixou o capítulo media sen escoitar. Unha Porque... cousa que a mí é es toda, toda esta conversación, tráeme a... Bueno, Primeiro pregunto, xe, realmente non foi suficiente como para que tomases medidas e, e, e te foses de Spotify temporalmente, ni nada de iso, entendo? Non, no, no foi algo moi puntual eh, se si me pasara con todos os capítulos que escoitaba, tal, pois pues sí pero foi o suficiente como para darme cuenta de que estaba pasando algo raro, pero non o suficiente como para molestar Eu, eh, A mín isto traeme a... a, a, a, a vamos, unha cousa que creo que non sei cando me den conta, pero creo que... O sea, non sei moi ben como funciona a tecnologia, pero apoñome en fai moito tempo, eu tiña a sensación de que eu descargaba un archivo, escoitaba, eu escoitaba exactamente os mesmos anuncios que se unha persona de Singapur, eh, Australia, Tanzania, desca descargaba ese mismo podcast, e que, basicamente, ese MP3 era eh, inmutable, de alguna maneira, ¿no? Eh, probablemente eh, hai... 15 anos pasará así. Claro. Sin embargo, esto no, en algún momento eu notei, ou bueno, non sei cando notei, pero claro, en día para nada é así, xa temos falado medio entre nos outros, quizás non en antena, que, que claro, segundo onde o descargues, estás en Francia, como decía, Rama, ou cando o descargues, os anuncios son outros. E incluso, non sei hasta que punto, incluso segundo, eh, desde o dispositivo, rede, etcétera, etcétera, eh, ou se estará personalizado. Esto, cada vez, da sensación de que é máis mainstream, no Sí. sí. De, eh, esto recordame a... Una, bueno, que me supoño que tamén o falaríamos en Antena, eh, pero se si non falámoslo entre nosotros seguro, que é que eh, no é decia que a publicidade en podcast que ainda non chegara a un nivel como publicidade en televisión. Uh -huh. brutal, por supuesto que no Non mobo os mesmos cartos. entonces era unha forma de dudar de si era moi rentable ou non o modelo de negocio. Bueno, pois pues a min eh, lávame unha temporada salindo anuncios de jets privados. A min tamén. <risa> <risa> Pero que clase de podcast escoitades vosotros, por dios. Eu escoiteino en, en Today in Focus, que é eu... un podcast, eu entendo que é generalista dun medio generalista do Reino Unido. Sí, escoitei no en, en Today in Focus, escoitei no en The Indicator, eh, en, en, podcast MPR, en podcast da Empidar, en podcast da The Guardian. E eh, eh, non me fijéis en algún máis pero chamou moito a atención. Eh, Dixen, vire, ah, pois xa non, non saltaron os anuncios de coches. Sí, sí, sí. E, e non solo eso. Rama, fijaxe este que xa non é directamente que anuncien solo a esta, senón que ofrecen, eh, como é? O parecemos entender que lo que anuncian son métodos de co-ownership. Sí, sea, multipropiedad. De multipropiedad, multipropiedad de, o, de jets privados. De jets privados. O sea, alguien tengo un algoritmo un poco confundido con nosotros o raro? <risa> fala. fala <risa> por... <risa> Pero realmente, volviendo a eso que decías, sobre o, o, o, se, se tratamos los anuncios o... o digamos o tipo de anuncios que son para falar do modelo de negocio eu creo que este fala toda esta tecnología toda esta innovación en mostrar más anuncios ou más variedad de anuncios ou, ou modelos más mainstream ou, eu que sei Bueno, polo que seña de más variedad de artículos eu fala ben do modelo de negocio non, non vos dá a sensación. Sí, Quitando xa sí. razón no é do que falamos un día fora da antena, non sei sé si se opinas distinto agora ou Eu non sei a que te refires con que fala vendo o modelo de negocio. Digo que, digamos que que hoxe en día os anuncios en podcast moven máis cartos, Moven máis cartos. Se anuncian coches, como decíamos se anuncian cosas que son para o mainstream, pois eh, indica que as marcas con poder están invertindo no que consideran un medio cada vez máis mainstream ¿no? que vale a pena meter os cartos ¿no? cando, non como cando os anuncios eran de colchós eh, e cuchillas de afeitar e eh, eh, eh, eh, sí. eh, eh, hosting de páginas web ¿no? que é todo moi eh, sí. de nicho de claro, todo antes eran todos servicios online e, e, e hoxe en día pues, mmm, bueno, a sobre todo escoitame, eh, eh, pásame un podcast da, da SER por ejemplo, ou de Podium Podcast que pertenece a SER, si no me equivoco. Sí, bueno, eh, pertenece a Pris. Bueno, no exacto. Pues sí. ahí aparecen anuncios generalistas. Ahí aparecen anuncios de Fagri, por ejemplo. Eh, en cambio, pues eso. Igual es más generalista eso que, que un servicio de Internet. Eh, desde luego es más generalista que un servicio de jets privados. Es que, señor, jets privados, es decir... Nosotros decís, saltáronse a fase dos coches e pasaron directamente <risa> a jets privados. Pero, claro, jets privados tampouco non é un efectivamente. No, eso, pero eso dá a sensación de que tamén, imagínate, eh, xa non é só mainstream, pero eh, son cousas que movimentos cartos, seguramente en este caso por algún motivo esta empresa pensa que estes certos podcast son cousas que escoitan executivos con moito poder adquisitivo, entonces como que que vale pena, ¿no? Pero, entre comillas, que este segmentado o mercado, pero tamén para incluir cousas de luxo, tamén fala de, bueno, tamén fala do, do atractivo, do, do medio, realmente. Ainda que seña de nicho. É moi raro, porque é, é, é que no, son cousas que normalmente non se anuncian, porque non... Non se anunciaban pa' nosotros, non, non chegaban a nosotros, non é? A mellor antes é que había que ir a conferencias de, de, de certas cousas para que houbes ali un comercial de NetJets. Sí, nosotros non tínhamos acceso a eso. De, de Yates, pero non sei. Claro. Eh, de, de, de, no, no, parece parece moi raro que... É decir, non, non son os mesmos anuncios os que aparecen en 5 días que en 20 minutos. Claro. Falando de, de editoriales, non de períodos de tempo. <risas> Vale, seguinte punto. O siguiente, sí. bueno, o siguiente punto tamén podes introducirlo tú porque no <ríe> o, o o tú, caleta. Caleta. eu xa non O seguinte, o seguinte tú. Cando eu, estaba de vacación na escanorías, de repente chegou un WhatsApp de deste grupo de Noé de Pindo que que a que a súa muller que lle regalaran no traballo eh unha unas gafas de realidad virtual para traballar desde o metaverso. O gese oh. era o obxetivo. Esa era a idea coa que lla venderon, si. Sí. Esa é a idea que aquella venderon. Eh, eu disen que que a fruta vou aí va a seguir comprando na frutería. Eh, aí hai o tema, pero apuntámolo como candidato. Entonces quería preguntarche como vai o tema, se si usou para alguas gafas, se si tuvo bueno, unha reunión ou algo así. O... As gafas eh, de momento están sendo, o sea, están tendo reunións para pa enseñarse entre eles as, as gafas, nun para pa demostrar que se pode, pois pues están indo Pero, a conferencias ou es, es, Están tendo reunións físicas para enseñar algo eh... No, no, no, no. Ah. Eh, en vez de ter chamadas por Zoom, que é o que ten habitualmente por Microsoft como se chame Teams eh pues, unha un, un, un ou dúas veces, tampouco te crees que moitas máis, eh tubeouse que conectar a unha especie de charla conferencia vía Oculus, non sei, non sei, de que mané. Eh, non sei, é dicir, es gafas a todo o mundo. Eh, se si si si Adriana é, digamos, representativa eh, todo o mundo ten as gafas encardadas nun estantería, eh, de vez en cuando unha vez ao mes, alguien lle dice oi, que usar as gafas para poder isto ou outro entonces saca as gafas, enchúfase ponas o sea, e dice isto como iba de momento este o, o ritmo que se está implantando a o metaverso na empresa de, de Adriana, non sei. Eh, eh, parece todo moi, eso, moi moi desde arriba, eh, forzado, eh, moi pouco orgánico, é eh, eh, moi complicado de escalar ou de, de, de chegar a acabar utilizando o dia a día porque o que están facendo é, eh, xa, xa vos digo, é eh, exclusivamente o que o lles obligan a facer e digamos, co, co engorro que, rep, que representa ter que apagar o tal, enchufar a cámara, que non ten batería espera que este que non funcionan os mandos patatín patatán, que ao final é un engorro que é, é, é mínimo, é se estuvese perfectamente implantado e actualizado todo mundo, e todo mundo utilizase a diario non sería un problema, supoño, pero... Pero, claro, como utilizo Te, unha, temos, unha vez, pues... temos fricción nosotros aquí para conectarnos ao Skype unha vez cada tres meses. Eh, si nos conectáramos todos os días, non pasaría. Claro, sí, sí. O sea, a min... Eso tampoco me dá a sensación de que seña Ah, o metaverso unha castaña porque a xente non sabe como funciona o mando. O no, se o tuviesen cursar todos os días acabaría aprendendo. pero De momento non están véndolle ningunha ventaxa o de Ahí quería chegar. De eh? Que, que diferenza hai entre ter unha reunión uh -huh. unhas gafas ou teras diante dunha pantalla? É máis sí. difícil, comer, seguramente, mentres <risas> Si. Sí. Sí, pero eu coñazo das o das, o das gafas, o sea, eu non sei cales son as ventaxas, non, non sei moi ben cales son as ventaxas. Adriana probou unhas contas veces e tampouco tampouco me sabe dicir. É dicir, como, como están coa novedad e coa, non, coa coa excitación esta de unha cousa nova, pues de repente ves un avatar de alguén e dices, anda, mira, pareces a ti, o que sei Pero igual que cando, como se chaman os emojis, os emojis estes ou as que mandas por WhatsApp, que son a cara da persona, que a primeira vez que ves dices, coño, é a cara de meu primo Javier. No sí, sei tamén, eh, eh, bueno, creo que os de Apple se chaman Memollis Por supuesto, Memollis <ríe> Memollis, true story eh, Pero máis alo de iso, o, o que máis se encontra son esas As desventaxas pouco importantes De que a xente non sabe moi ben como os habla E despois, a desventaxa real de si tens que estar coas co gafas postas media hora súda cha cabeza é son incómodas se pre son un coñazo. que digamos pues, o coñazo que pode ser estar cos cascos e o micrófono toda a tarde pero multiplicado por cinco ou seis porque en lugar de ter pues, un os cascos porque un casco eh, unhas gafas sí. e eh, todo acabas eh, coa cara roja e eh, eh, co cos lentes marcadas por eh, E, de momento, está o reporte que temos. O sea, non vos podo decir nada máis. Eh, eh, Adriana leva con, con as gafas posiblemente uns 4 meses, usou-nos posiblemente pois, pues, xa vos digo, dúas veces por traballo, e eh, un par de veces estuamos matando monigotitos nun, nun videojuego. Despois, tamén hai outra cousa que tens que descargar cousas, a comprar cousas. E, como é unha conta do traballo, Adriana non quere comprar nada, entón Capaz que eso, que hai xogos divertidísimos eh, que se lleu para utilizar, pero non nos vamos a comprar coa, coa conta da empresa da Adriana. Entón, toda esa parte tampoco, tamén a temos retado. Como Entonces, fun eh, funciona independiente ou ten que estar conectado a un ordenador ou é que pregunto des la ignorancia totalmente. No, no, funciona, funciona independente o que está conectado. Te dun, si te podes baixar dun, se intentas que baixar un xogo, báixalo o óculo Se non ten que conectarse a unha consola nin nada para correr. Entendo que no No, xa te bueno. digo que non lo queixemos, pero entendo que ten a súa propia memoria e que o que te estás abaixando ás óculos. O que pasa é que o que te digo, xa nada máis nada empezar, como as óculos son de Facebook, tens que agregar ou agregálo a unha cuenta ou emparexálo a unha cuenta de Facebook. Con lo cual, no meu caso, teríamos que facer unha cuenta de Facebook para emparexálo ás chismas estas. Aterían a, a, a, esta. o sea, a fixose a cuenta e despois e realmente non sei por que digo que está que está asociado a algo do traballo, igual a sí. cuanta era persoal súa. Pero bueno, non sei, é unha cosa de traballo, non é como tampouco se tampouco se descarga videojuegos no ordenador que lle deron do traballo. Parece razonable, non? Sí. Eh... e despois eh, non sei, non sei se si... si ten memoria propia ou que, ou que estás eh... hai algún Facebook Cloud. Ola. Perdemos anao. No, perdímoste. Perdimos de... Perdímoslo na, na Facebook Cloud. Non <ríe> pena que isto vai a ser editado fora porque era moi chiste. Rama desde Pod Galego. Eloi desde Pod Galego. En oe, desde Pod Galego. Podedes escoltar na orixinal e outros podcasts en galego en podgalego.agora.gal. Agora va agora, agora. Bueno, eh non sei sé en que parte vos Vos quedaste desta miña da miña frase estabas dicindo diciendo... que, que non sabía se si iba para Facebook Cloud ou se si estaba conectado ou se si tiña memoria sí, no interna. non sei como funciona dicin o da memoria interna, despois pensei que igual había algún tipo de Cloud e eh, tal e por eso tiña que asociar a, a conta de Facebook, pero eh, o que sei sí que o que sei sí que é seguro é que ten que estar conectada a internet para que lle funcionen, é dicir, a sí. lo Uh -huh. pero non sei É verdade que son... a verdade é que son bastante escéptico creo que hasta que, non sei, se ten que haber unho, un incremento, ou unha mellora tecnológica porque eh, digamos, para cousas de ofimática ou para simplemente para falar con xente eu penso que non aportan moito o sea, terá que darse unha cousa para, para o sea, imagino que en algún momento non sei se isto son cinco tezanos ou os que seña, non? para entornos inmersivos ou pensando en cosas que le damos a dados aquí, ¿no? pues, eu que sei, se, te, se tes un modelo 3D dunha nave ou do que Xenia ou algo en Revit ou algo, mm. cualquier cosa así si en 3D, eh, te, eh, podes ter nun momento de decirle a alguien, oi, méteme aquí neste punto, e que o vexas na tua casa, pode ser que nese punto aporte algo ¿no? ou para... Mm. Esto, a de a se usa, eso eso. existe en eh, meter o, o metaverso neso parece unha cousa, non? Claro, pero quero dicir que, que non necesita no necesitas estar conectado buscar... con alguén máis, eso podelo facer individual. Si, sí, pero eu que claro. quero dicir que isto será un pouco máis mainstream o das gafas no momento de que, eu que sei, se estubera eu teletraballando con vosoutros Tú, Rama, estuveses, imagínate, traballando nun plano, o que seña, ou traballando uh -huh. nun 3D, o que seña, e dices, oi, vente para aquí que te teño que enseñar este cambio que non sei se vou facer. No? Sí, sí, sí. no, eu non teño claro que eso este pasando máis que en demostracións de Facebook, como que di, ou en proyectos moi singulares. Oh, no o propio Facebook, porque eles obliguen. Claro. Entonces, eu creo que hasta que haxa un pouco máis de, non sei, non sei se ecosistema, non sei se Autodesk, ou Revit, uh -huh. ou Alter, ten que facer fa máis traballo uh -huh. en iso ou qué pero eu teño a sensación de que eso está un pouco verde para que realmente se note. Para pa, pa, pa xente que ao final está falando sobre Excels, non, vamos, son bastante escépticos de que iso vaya a ninguna pantalla... parte. É verdad, con compartir pantallas xa chega non é necesario crear un metaverso. Claro. Exacto. Claro, de, es un pregunta, o o un único mejor, utilidad claro. Algo de visión Desapagafas de realidad virtual O de realidad aumentada A causa que realmente lle vin moita utilidad eh, eh, pues, Alguna demostración que vin De un entorno Vigno que está integrado pues, Todas as instalacións de edificio eh, Tú pos unhas gafas eh, Ves o edificio e eh, Ves todas as instalacións que van por detrás Ou que van a ir Claro. polas paredes, ou polo suelo, ou polo techo. Entón dices, hoste, para iso é útil. Claro. Pero Eu creo que é nicho pues, todavía, día de hoxe. Oh, Rama, tú ves tú... Non o claro. no, no biches en no, producción, me... non? Na obra só vin papel e vale. boli. Exacto. O sea, bueno, vin a traballar con iPad na obra, pero moi pouco habitual. Bueno. <ríe> iPad e hormigón non é boa combinación. <ríe> A todo, esto, sí. a todo este, este tema, eh, nas notas ou no, na escaleta rama, puxe, puxe achelo xunto con co a palabra, que son os avatars. Isto tamén iba medio relacionado con o episodio de Today in Focus, que mm, que non? Non sei se queres comentar algo do, do asunto. No, o, simplemente que co, co hype da da realidade virtual eh, do metaverso os de Abba decidiron recuperar a súa trayectoria musical e eh, van de gira sin moverse de, de Estocolmo, imagino Sí, bueno, van de gira se non entendín mal eh, no episodio o sea, van de gira pero solo nun edificio nun, nun, nun edificio que chamaránme así nun venue eh, específico para o asunto Que so foi o que mas me sorprendeu do do, do tema, ¿no? É o sea, que disei <risa> que, que a en Gida, hai que ir alí para ver. Ah, vale, pois pues, é eh, que da pouco tiña moi fresco, pero non me acordaba diso. En no, supoño que iso irá rotando, non no será unha residencia das Vegas de avatars. Eles mismo dicían que eh que tiveran que construír o edificio especificamente para para isto, eh. Bueno, igual a única ventaxe é que non se tenen que ver entre eles que, que se le van mal, non? Esa, o que... Sí, eso comentaba no episodio no... no, no. o, o, o, o, o seus avatares están dando volteretas e facendo espagares ou só que eles están escaltando Os claro, avatares, cando miran a alguien que lles cae mal, vese ve todo borroso non se ve o avatar de, do seu rival Que escoitaxe que o episodio, non é? No, no, eu non suíte nada. Eu... Non, entón pois xa sabías que se levaban mal. Eu descubrínos coitando o episodio. Ah, non, non, eu estaba asumindo, ou sea, asumindo, estaba facendo unha broma, vai. Ah, un, vale, vale. Un, Unha banda de, banda de éxito que deixe de girar, pois... De parte, bueno, sí, unha banda de éxito foi 40 anos que, claro. que non gire agora, que ten en 70, pois pues, parece ver no, razonable. Pero, que non dira. A única ventaxa de facer unha gira nun solo sitio Non ten que irles ao sitio, digo, igual que se le van mal o igual que, es, o igual que os bichos pues, están dando volteretas e eh, eh, facendo como un señor fantástico a mitad de canción de Waterloo pues, empezan a levantar tractores encima da cabeza ou algo así sí, no Seguramente sei, a... se, se movan millor que xente da edad dos, dos cantantes de ABBA porque xente de esa edad salvo Mick Jagger non suele ter esa habilidad pero... Non sei, min, a mí o episodio me parece moi interesante. A mí pareceu me moi interesante, pero non o volvín a escoitar e si, tiña tiño lonxe na mente. Eu sabe? escoitei nos te fin de semana e e bueno, nada, para que non o escoitara, basicamente, pois pues, pues, eh, non sei os de Ava xuntáronse con Lucas Arts eh en non sei que máis de Hollywood eh, para poñer tecnología de, de captura de movimientos motion capture desta e eh, Co, co os de agua para que, bueno, é basicamente, o sea, que realmente non é que os de ABA se se poñera a dar volteretas, si están facendo é má realista. Entendo, el, que que no, entendo, un... que, entendo que non, entendo que isto é realista, non pretenden que se levan mal. Sí, sí, no, no, dilo di no directamente que se levan mal, ¿eh? De feito no episodio te, trata con tema de que se levan mal, está poñe un, un extracto que non se entende moi ben o asunto, ou bueno, eu volvéxolo pillei, pero vamos, como que se leva mal, ¿eh? hubo que, que poñerlos de acuerdo para facer isto. Y... El, el mítico, bueno, pues vamos a aproveitar o hype do do momento a revivir a carreira que tiñamos abandonada e, además como nos levamos mal e non nos vamos a xuntar pois pues é unha ventaja añadir comentaban, bueno, non sei, sé, a mi pareceu moi interesante o que pase que creo que realmente claro, é unha, unha o... cosa que recordo que hai un montón que os coitei, pero unha cosa que recordo é que entrevistaban a alguien que fora a velo e eh... Eh, igual lo estou recordando mal, pero decía pensaba que iba a ser máis unha chorrada e saliu que encantado. Sí, eh, un deles dixo así, outro saliu non tan encantado, eh, pero xusto eh, eh, era que iba a decir que, que realmente o formato de podcast é difícil é difícil de describir, de feito, entrevistan estes e di, hai que verlo. Eh, de feito, rince, de, rince de, mandarme aquí para que describísse o asunto, describísse un artículo sobre o asunto, e eh, a miña descripción é, hai que ir a verlo para... Como que é inexplicable ou indescriptible, non? A realidad é que eh, quedan un pouco as ganas de saber muy, muy ben. Pero ao final isto que pinta te, non? Así que haberá que ir e eh, contaremoslo neste podcast. De igual, igual é. <ríe> no a ver se si se pode ir no metáver saber o, o concierto ese. Bueno, non sei, sé, non sei. Sé. Pareceráme interesante. A mí, a verdad que sin embargo, isto sí, sí que me imagino eh, máis Eh, movimientos eh, en esta línea de otros artistas facendo facendo esto y que esto se vuelva se más común, ese tipo de cosas. Eso la verdad que sí que pienso... Igual, igual que hubo conciertos de hologramas de Tupac que cantan... Exacto mortos, es... que eso iba a decirlo de, de Tupac eh, iba, yo tenía en mente a de joder, no me acuerdo una cantante... No episodio falan de Whitney Houston nas Vegas. Ah, Whitney Houston, gracias. Ah. Gracias, era Whitney Houston, sí. Que eu non sabía que había ese espectáculo do holograma en eh, Las Vegas desde faim oito anos. Non tiña mm, sí, ni sí. idea, de feito sorprenderme. No? Whitney Houston eu creo que ainda estaba quente cando empezaron a planear o, o espectáculo. <risas> Madre mía. Sí, sí, foi moi rápido. No, no sabía, verdad? Pero bueno, o sea, que non me, no me sorprendería porque as tendencias realmente son a, pois pues xa o sabemos, no, cada esprimir máis as secuelas aos artistas eh, como que menos arriesgar uh, para, para cousas novas realmente, ¿no? eh, entonces non me sorprenderá, non me sorprenderá que xa chamamos movemento en este tipo de este tipo de cousas, pero bueno, veremos. Según a escaleta toca No errant. <risas> Esto, menos mal que nos entendemos entre nosotros porque pone no eran dos puntos jiggle-jiggle E despois xa cada un que entendo o que queira eh... Eu é todo o que sei sobre isto, é todo o que escribilo <risas> Vale, eh, pois pues isto é tema que é unha chorrada, é unha chorrada E ademais eu estou eh, relativamente en contra de falar de este, neste podcast de cosas que son como moi do momento Eh, porque me parece que temos un mm. proceso de edición super exhaustivo que fai que tardemos un ano en, en producir cada pequena joya do audio que é o capítulo noso eh, somos como ostras da, da, da audición eh, entón realmente me parece que para cando o, o saquemos eh, xa non vai iso eh, Xa non vai eh, escuitarse o xa, xa, o xa, o xa, Me parece que para cando saquemos xa non vai entenderse Pero bueno parece que é un tema demasiado Nada original como para non sacalo Ainda que iso, a xente que o escute en 2023 Terá que facer memoria Para intentar acordarse de que estamos falando Jiggle Jiggle é unha canción de Luis Evo Por exemplo De Luís Cerú, uh -huh. o, ah, uh -huh. vale, sí. o documentalista inglés sí, do cal sí, sí, falamos sí. no capítulo 1 ou no capítulo 2. Eh, Ademais de eso, é unha canción que se fixo viral, eh, que existe propriamente, eh, por unha mecánica non similar a de, a de Old Town Road, eh, da que falamos, creo que definitivamente no primeiro capítulo, pero non menos enrevesada por ello de novo dunha maneira completamente eh dicir, inimaginable se non fose pola por internet e polo por maneira que tenen as cousas de facilitarse e eh, de a vez de capacidade de complicarse ou de empecesarse que tenen gracias a a internet, ¿non? Entonces, contovos. Contovos eh a verdade que sinto é moito, pero Eh, non o teño fresco de todo ni no teño, nin, nin vos vou decir cosas que xeñan exactas e precisas Estou un pouco tirándomo rollo Pero máis ou menos a historia seguinte eh, eh, Luis Heru eh, Relativamente fan da, da música hip-hop, polo que parece Fai uns 20 anos ou así, quizás son 15 eh, tiña un programa na televisión, o no que facía documentales de Luís Cerú, eh, non deles entrevista a un rapero, parece que o, o non é só entrevista, é como si, siguió durante unha época, ou, eh, bueno, en relaciónase con ele e tal. Entón, no medio, hai un clip de, de Luís Cerú enseñándole unha canción ao rapeiro, unha canción que fixo ele entón o tipo dice pero como que tú tamén rapeas eh? sí, sí, sí, eu tamén rapeo entón non sei como vas a enlazar isto o Eloy, eh, pero ah, hai unha youtuber inglesa que se chama Amelia de Moldeberg eh, eh, Amelia de Moldeberg fai unha serie de entrevistas normalmente como a, a trapeiros ingleses pero últimamente está ampliando eh, tendo moito éxitoent entonces está ampliando o foco entrevistou axiran entrevistou eh, unha das últimas que fixo foi a lui cerú eh, documentalista entrevistador periodista inglés según parece un dos seus grandes ídolos entonces a, a, a clase a, o tipo de entrevistas que fae, son como son como eh, se si fosen citas... Entre a presentadora e o entrevistado nunha eh, tienda de, de, de polo frito ou nunha cadena de, de comida rápida nunha, e, e, e que están indo moi mal. que Son como moi awkward. Eh, Chamanse Chicken Shop Date. Eh, xa vos digo, normalmente eh, non sei se leva tres ou catra anos facendos empezou con eran todos rapaces da súa edad, pero eh, pues, últimamente acabou abrindo foco hasta chegar a Luis Teru. entonces entón eh, a Luis Terú eh, na medida da entrevista dicelle, oi, tú a todas estas, algo así como normalmente entrevisto a a trapiros pero tú eh, escribiche unha canción de rap Entón, Luiz Cerú contalle efectivamente... Supoño que, ne, cando se da conta de que, de que a paisana é fan, efectivamente contalle 15 anos antes ou que xeñan, como parte de un programa de, de reportajes que tiña, no cual tuvera que entrevistar ou eh, facer un documental sobre un, sobre un rapeiro, eh, pues, escribiron a canción de rap con él. Entón, no medio da entrevista de, do Chicken Shop Date, Eh, Empezaré a rapear una canción, Jiggle Jiggle ta, My Money Don't wiggle, wiggle No sé, realmente es una canción muy ridícula. Es una canción muy ridícula que alguien, en la entrevista de YouTube, eh, alguien corta ese, ese clip de entrevista de YouTube de, de Amelia D. Moldeberg. Eh, unos productores ponen una, un beat detrás entonces de repente, temos unha canción eh, de, de rap De Luis Celuc Que se fai viral en TikTok Pero, ca, Canto duraba O que interpretou Ser na entrevista? Serían segundos? Unos, sí, sí, unhos 20 segundos Era, era o, o estribillo E unha estrofa uh -huh. eh, Pouco máis sí, no sé, 20 segundos, 15 segundos, unha cosa así Pero bueno, en TikTok Realmente tampouco se necesitaba Como moito, necesitará un minuto. Fais a viral en TikTok e a, a, a raíz da súa viralidade en TikTok acaban facendo unha versión a propia Emilia de Moldeberg eh, con Jason Desrulo, según parece, ten un remix da, da canción original que é Letra de Luis Herú, producción de unhos productores fandom ingleses que foron os espabilados que o fixeron. Eh, remix Por Amelia de Moldeberg E eh, eh, Jason de Rulo eh, Eu estaba escutando esta historia estaba lendo esta historia Estaba dicendo eh, tal cual como aquel de Old Town Road eh, Collemos a un beat De un o sea, productor eh, Holandés Basado en unha canción de Nine Inch Nails Facemos unha cosa similar no, A Entonces, diferencia es que metan... Aquí Zero no, no estaba buscando No, no, en fin, efectivamente sí. esto, era, esto era unha entrevista de, de tal No que Cerú, por cierto, con bastante memoria Foi capaz, no momento de, de, bueno, rapear aí Unha estrofe media De unha canción que era 15 anos antes É un pouco a sensación de que igual estuvo pre, pre, Preparando aí antes Ou que pensa moi tonela non sei, Igual leva 15 anos Buscando bueno, que alguén xe sí. pregunte eso o, o, Igual, <risa> igual imprevisou a mitad Bueno, eh, non sé, estará se es si, si a historia era que era unha canción que fixera para un documental en 2005, así que se si, si improviso a mitad, será, terá unha segunda canción. Sí. <risa> bueno, esa é a historia. Eh, un pouco unha chorrada, pero parece moi nada original. Pero, a, pero mi... a, a miña pregunta é, os productores usaron o audio solo de entrevista, foron o original de 2005... Non, non, xa non audio o áudio da entrevista, directamente. Eh, Si, vale. si, sí, sí, correcto. O audio é un é un, é un da, da Chicken Shop late. e na, por algún motivo se fixo viral en, en TikTok despois, que xa é o tema que que o que, o que non se entende, <ríe> o que non se acaba de no, non sei por qué, non sei cal é a gracia que lle veron, non sei cal é o trend ou que seña que, que motivou que se fixese que empezasen a utilizar esa canción en un outro, non sei sé se si hai algún tipo de desafío de baile ou que historias de, de como funciona en realidad esto é es unha cosa de Millennial Bello dicindo non sei sé como funciona en TikTok, pero basicamente é eso, non sei sé como funciona en TikTok non entendo como é posible é impredecible non cacho dunha no sí, claro. entrevista Sí, está claro Pero bueno ama entrevistas, eh, es decir a, a serie de Chicken Shop Date É eh, bastante conocida En círculos Supoño o sea, no eh, de... Xa, no bueno, Tenías que ser un generación Z Inglés Pero si eres de generación Z Inglés, pues probablemente sí que o conoces Xa eh, eh, a, O seu target ¿no? Creo que os productores son dos rapaces de 20 anos ingleses eh, supoño que eso sería o primeiro paso, bueno, no sé eh, a historia era esa Evo, a Inbouco creo que tamén vin eh, unha canción que te veus original en, en TikTok e eh, creo que tamén foi, acabou nos top de Bilboa e esas cousas eh, unha rapaza que lle cantaba a Victoria's Victoria Secret non iso, se vos entrastes a esto No. Sí, sí, algo, algo bien mm. Unha rapaza fixo unha... Sobre a historia, sí Sí, unha rapaza fixo unha... Non sei moitos detalles, pero fixo estuvo viral unhos días, e eh, se entendín ben acabou nas listas de éxitos de música, se crees, convencional ¿no? pero isto cada vez é menos raro, supón eh, A canción era graciosa entendo realmente eh, era... A, a, a ver se recordo como era, non me acordo do nome dela Pero era, I know Victoria's secret, I know Victoria's secret, uh, uh, he was made up, uh, she was made up by a dude, basically. O it's a guy living in Ohio, o algo así, básicamente. Ese, o secreto de Victoria é que, é que non existe, básicamente, que é un fulano de, de Ohio e que se quere enriquecer en, en cos, cos complexos dos corpos das, das rapazas, básicamente. Ese era... Tiño un pouco mensaxe, supón, é gracioso hasta certo punto. E, e hasta lle contestou o CEO de, de Victoria's Secret, ou, e, e bueno, ele a contou, ¿no? bueno, estas historias destes de días, pero eh, claro, suponho que cada vez menos sorpresa que estas cousas pasen, simplemente. Pase que enterraránse máis a generación Z máis que nosotros, pero eh, cada vez menos raro este, o mundo que vivimos. Que eu, hai un tempo xa me empezou a enterar de, do que está de número un nas listas e tal, por eh, ler sobre el en vez de escoital, xa hai bastante tempo que me pas. <risas>